Поряд на мушах з нею працювала полтавчанка Галя з військов У Галі через всю, що кушала. «Скільки ж тобі років?» – запитала вона у Маріки. «П'ятнадцять. А коли погнала в Німеччину, що не виповнилось і чотирнадцяти», – відповіла дівчина. Галя бачила, як їй важко. Коли відходила наглядачка, вона брала її тачку і відвозила на берег. «Звідки у тебе шрам?» – запитала Марійка. Галя розповіла, що вона встигла повоювати на Сталінградському фронті, а поранення дістала на Курській дузі. «Це вже після Курської дуги я одержала і орден Червоної зірки». Марійка дивилась на Галю із захопленням. Розуміла, що їй можна довіряти. Розповіла про свою втечу від Бавара. Втікала з подругою через усю Німеччину. Майже на кордоні нас схопили і відправили в тюрму. То ти вже втікала і не вийшла. Вдруге наважилася б на таке. Звідси не втечеш, відповіла Марійка. Он скільки вартових. А хочеш з нами? Ми з подругою вирішили. Увечері, як сміє і охоронці відійдуть в інший бік, ми проберемося Ось ті бочки, вони порожні, у них лежить пакля, мутовські. От ми ними і накриємося. Вчора я сама бачила, що розвантажена баржа дійшла до захоронців. А якщо буде перевірка, перевірка буде тільки на апелі. Доки не вмикається, що нас немає, ми вже будемо на тому березі. Там чехнорбики ліс сховатися їде. До того ж там далі луки де працюють свої наймати. Час до вечора тягнувся неймовірно довго. Наглядачки, не бажаючи дихати вугільним порохом, стояли внизу і підганяли. Швидше, швидше! Видно було, що вони поспішали закінчити роботу, доки не стамніло. В'язні майже розвантажили всю баржу, почало сутеніти, і всюди засвітились ліхтарики вартових. Як тільки есесівець відійшов від трапа, Галя з подругою кинулася в бочки. Марійка закрила їх мотусками і паклею, але сама влізти в третю бочку не встигла. Вартовий раптом повернувся назад. «Век, век!» – закричав він. «Ти чого й досі тут?» «Я загубила гольчуги», – мовила Марійка, – і зробила вигляд, що шарить по пауді руками, відшукуючи їх. Поки Есесівець присвітив ліхтариком, вона вже скинула гольшуги і, подякувавши Есесівцеві за те, що він присвітив, підняла їх з палуби. З ящимому серці Марійка пішла за в'язнями, які сходили по трапу з баржі. Внизу наглядачки рахували тих, що сходили, але, мабуть, вони помилились, бо ніхто не помітив, що двох в'язнів не вистачає. Серце у Марійки шалено калатало. Вона бачила, що цього разу їй вже не пощастить текти. І тепер хвилювалася за подруг. А джесал течу дівчат чекала смертна кара, якщо б їх виявили в бочках чи впіймали там на березі. Маленький боксерчик дав гудук і потягнув баржу на другий берег річки. Моросив дощ, і наглядачка поспішала в табір. На Апелі довго і пронизливо вила сирена. Тричі перерахували в'язню і виявили відсутність двох жінок. Есмани нишпорили по всіх закутках, але так і не знайшли їх. В'язні простоїли на Апелі під дощем всю ніч аж до ранку. Есесіці вирішили, що при світлі їм легше буде знайти втікачок. Старша глядачка Доротея Бінц Била на гаєм, кого попало, кричала «Признавайтеся, хто сховав цих дучок, які зникли!» Даша, забувши всі накази стояти непорушно, оглянулась, коли нагрядачка вдарила на її сусідку по нарах. Бінц витягла Дашу з колони, повела в комендатуру і там били її, поки вона не знепритомніла. Коли прийшла до пам'яті, відвели барак. Подруги по бараку не могли й розтолити злиплі від крові вуста, щоб вбити ковток води. Як тільки Оксані полегшило, її взяли на роботу в ткацьку майстерню. Ткалі працювали дуже напружено, від кожної ткалі вимагали 12 метрів за зміну. Оксану спочатку поставили ученицею німкині лоти. Лота виявилася антифашисткою нарою підпільницею. Вона скрушно похитала головою. З твоїм здоров'ям в ткалі? Звісно, тобі важко на піску, але тут не легше. Десятий блок туберкульоників поповнюється в основному з нашого цеху. Ти працювала на ткацькому верстаті? У моїй бабуні був верстат, на якому вона ткала рушники і верети, відповіла Оксана. Я теж допомагала їй. Ну, навчилася тухи сама. Це допоможе тобі опанувати ткацьке ремесло. Ну ж, давай спробуємо. Треба натискати безперервно ногами, то на перший і третій брус, ти на третій і четвертий. У лівій руці будеш тримати товстий гребінь і надати ним по тканині ось так, щоб до неї прибивалася нитка човника. Оксана була тямущою дівчиною і скоро опанувала премудрості мудрості ткацької справи. Правою рукою вона направляє човник зі шпулькою, і він швидко літає зліва направо через натягнуті нитки основи. Вухо дівчини виглянувало при кожному ударі його об дерево своє рідне клацання. Оксана згадала вірші Генріха Гейне, які її читала мама ще в школі, і подумала. Так само за ткацькими верстатами століт тому сиділи сілеські ткачі. В ритмі з роботою верстата звучали у її пам'яті вірші гейне. Немає сліз в очах, як в роки давнини, все за верстатами нахилені вони. Німеччино, чому ми савин твій могильний з прокляттям в устах Свої злоби безсильні ми вчимо, ми вчимо. Вірші звучали як молитва. Оксана вірила в загибель фашизму, і цю віру підтримувала в ній антифашистка Лотта, яка встигла вже посидіти не в одній німецькій тюрмі, як борець проти фашистського режиму. Вона відбула свій строк ув'язнення, але її не звільнили а залишили, як і багатьох інших старих політичних, в так званому превентивному ув'язненні в жіночому констаборі Равенстрюк. Лута розповіла їй, як вони, комуністи, разом з Ернстом Тельманом боролись проти фашизму, щоб усі зрозуміли звірячу суть нацизму.